Tarda, bona tarda, amics i amigues del programa Aires de Cultura Bona tarda, benvinguts Avui una mica fònica, però és normal És normal, amb aquest temps no sabem què és el que hem de fer Bé, avui me'n vull anar a un lloc A un lloc Llunya Ja saben que m'agafa de tant tant Serà perquè m'agrada molt viatjar i m'agrada molt veure coses I llavors, clar, m'agafa de tant tant Aleshores, me'n vaig cap a Austràlia Austràlia hi ha... A veure, Austràlia és una illa molt gran que per cert també comença a tenir problemes amb l'aigua o sí sigui amb el mar, però bueno, això serà per un altre dia, si sí, per cas, que farem el... un el... el... programa, però ara deixem-ho. A, a veure, Austràlia és una illa molt gran, d'acord, però és una illa que durant molts i molts anys, però molts anys, hi ha hagut només gent autèntica de la seva terra d'allà, d'Austràlia d'Austràlia vale. aleshores després hi ha hagut coses i ha hagut guerres mundials i coses d'aquestes la qüestió és que després doncs, hi va haver-hi, diguéssim, els britànics per tant, si arriba un britànic aquest no és de la terra o sigui, és una persona que pot viure en allà, que pot casar-se, pot tenir fills, però ell no és autèntic. Vale. Llavors, resulta que hi ha, una, hi ha una cosa curiosíssima, que és una formació rocosa que es troba just en el centre d'Austràlia. A veure, és un dels més grans monolits del món del món, dic del món, eh? Del món. Ara, fa uns anys, ho van convertir en una atracció del Parc Nacional que se'n diu, i encara se'n diu, Uluru. Uluru. O sigui, quan la gent va a Austràlia, Austràlia és molt gran. D'acord que és molt gran, però hi ha llocs que la gent fa uns quilòmetres d'un cantó a l'altre, igual que fem, per exemple, al nostre país, fan quilòmetres per anar a veure les coses que hi han úniques. I una de les coses és aquesta, una atracció, en diuen atracció, però és una atracció de parc natural, eh? Atracció del Parc Nacional Uluru. Bé, Vicenza, que té 348 metres d'alçada, però té 9 quilòmetres de contorn, o sigui, al voltant són 9 quilòmetres i després té 2 quilòmetres i mig enfonsats a dins de la Terra o sigui, que no és un monòlit que surti arran de Terra, no, surt de 2 quilòmetres i mig de sota Terra vale. a veure Oluru amb una paraula el que va allà té que saber això perquè és una cosa única en el món Eh? és era i és encara una muntanya sagrada per totes les para per, paraules, perdó, per totes les persones que són australians però autèntics ja no parlo de tres generacions ni de quatre jo parlo de tota la vida de personatges que han viscut a la illa d'Austràlia. O sigui, poden ser tants anys com vulguin, 3.000, 4.000, perquè sempre hi havien persones ja. Vale. Aleshores, els hi diuen els aborígens, els diuen els aborígens australians. bé. Aleshores, aquesta muntanya sagrada, perquè és una muntanya, és que és una muntanya sagrada allà, per ells, per ells és sagrada. Per ells és, amb una paraula, no poden admetre que no poden admetre que la gent hi vagi, quan són turistes o quan són gent que no són d'allà, quan per ells per ells és el lloc de les seves... O sigui, a veure, tot el, tots els personatges tenen després una mitologia, no? Personatges de totes les terres tenen una mitologia o alguna que ens parla de coses d'abans, o imaginàries, d'acord? ¿vale? Pues, doncs, la muntanya aquesta sagrada, o sigui, aquesta que dic la Uluru, perquè la pronuncien Uluru, la pronuncien així, tal qual, perquè si no, ja fan un altre nom llaríssim, però si no, diuen Uluru. Resulta que és, per ells, és exactament el que jo he dit. O sigui, tota la seva història de la funda... de... de quan es va crear el món totes aquestes coses, les mitologies, doncs aquests sers de la mitologia diuen que estan a dins d'aquesta muntanya. Per tant, és sagrada. I per ells, perquè encara n'hi han molts, de persones que són descendents verdaderament d'aquells primers que van haver-hi. No estic parlant dels que, dels que després hi han anat, o sigui, dels que van haver-hi, hi, hi ha autèntics. N'hi que s'ha pogut comprovar amb estudis i estudis doncs, que sí, que venen dels autèntics. Eh? A més, tenen un rasques que d'una miqueta diferent. No, no, no, no. No és que ens, diguem que són d'un altre color. No, no. Però... I de, a més, els que verdament saben que són ells que són autèntics perquè venen de noms o de, de coses de anys i anys i anys, quan ve un dia de festa o van a visitar aquest esta famosa rocosa muntanya, a l'Ouluru, van vestits d'una altra manera, van vestits d'uns un, colors especials perquè volen demostrar que ells són que venen dels aborígens, que són aborígens, que són autèntics, que no són els altres. En realitat, el que no és un aborígen, ho sap si per exemple, coneix fa cinc generacions que posem el cas eren aquí a Europa i després han anat a parar allà per, o per guerra o per el que vulguem pues ho saben positivament, que no són no es vesteixen mai amb aquestes coses típiques bé aleshores eh, ells tenen aquesta muntanya sagrada i ja des de l'any 1987 s'ha convertit en patrimoni de la humanitat o sí, sigui, que això sabem que és algo que és diferent a lo demés. I també es coneix perquè és tan gran aquest, aquesta formació rocosa, que li diuen que és el llumbrigo o el malic del món. I per tant, per això és sagrat i s'ha de tenir s'ha de conservar. Però però aleshores els aborígens en tenen d'altres petites petites muntanyetes sagrades. Però és que la més important és aquesta. I què va passar? Resulta que, clar, els anys han passat hi han vingut diferents governs. Després bueno, van venir també els anglesos, van a... després els anglesos van marxar, però bueno, totes aquestes coses que, que passen a... amb les guerres i amb les coses. Vale. Aleshores, a veure, els que venen del... Dels els que són aborígens venen d'una cultura que no la sé pronunciar perquè quan hi vaig anar-hi només me'n recordo que sentia la paraula iara però en escrita, sí que la recordo que és pitxantiatiara però vale, la pronunciació no tinc ni idea eh? perquè... vale. que aquesta cultura és la cultura dels aborígens la respecten que visquin exactament al mateix nivell que tots els que hi han ara avui dia que fa unes generacions que hi són i que estan al dia de tot, sí. Però aquesta cultura la consideren sagrada. A llavors què va passar? Resulta que en aquesta en aquest montícul, aquest montícul, bueno, les coses són com són, doncs van fer-hi unes a veure, diuen un el Montícol té, ja he dit que és alt, eh? 348 metres el turista el turista, ho sento, jo soc una turista quan vaig allà, quan he anat allà un me'n vaig assabentar que hi havia això ja i jo volia veure-ho però quan hi vas tens l'oportunitat de pujar-hi claro, això, els aborígens no poden permetre no poden permetre perquè per ells és com si diguéssim estic trepitjant una cosa sagrada i de la seva mitologia. Llavors resulta que estaven molt enfadats. Estaven molt enfadats amb el govern. perquè? Perquè hi ha com unes escales, però no són escales, són com, uns, com unes, a veure, com si hi unes branes imaginants a la muntanya i diferent de banda de la muntanya hi han unes branes clavades a la muntanya i llavors, tu t'agafes a les branes i vas escalant això. Només pots pujar-hi per aquestes escales. no bueno, les escales, aquestes, aquestes branes. No pots pujar-hi per una altra. Però, clar, estàs destrossant. Estàs trepitjant. Els aborígens estaven molt disgustats, molt disgustats i van aconseguir al final de que els, els hi tornessin, els hi han tornat ara, els hi tornessin la seva muntanya, que no és pel turista. No ho és. Clar, això ha costat molts anys, ha costat molts anys de fer, o Sí sigui, perquè no perquè no, perquè no ho han enten... els que no són aborígens no ho entenien, i la imposició pues, és un parc natural que ens porta molts turistes que els turistes venen, tenim un aparcament l'aparcament, i llavors deixen el cotxe i pugen però no pugen drets perquè pugen en la mateixa forma de la muntanya, jo me'n recordo t'agafes les branes però les branes no són molt altes per tant, imagineu nos jo poso els peus, però com que em tinc que llupir una mica per la brana, el meu cos queda exactament la forma de la muntanya. No és dreta completament. I a més fas esforços. Com que fas esforços, de, és que destrosses la muntanya. Després, es considera que la muntanya, tot el voltant de la muntanya, es considera, es considera que és part d'aquest monolit. Perquè hem dit que està a dos quilòmetres i mig de terra, a sota. Llavors resulta que això passa tot arreu, quan hi ha molta gent un deixa un paper, un altre deixa una brutícia però doncs això és horrorós ells per la seva o sigui, la seva religiositat o la seva manera que es consideren tal com he dit d'aquesta manera d'aquest de, nom que em costa molt a mi de dir del pit yan, tian, tian, tian tia, doncs, amb una paraula van dir prou i ens van dir que els hi tornarien que els hi tornarien el montícul. Però si els hi tornen el motícul, els aborígens han dit aquí no es pot arribar ni un turista. Clar, això perd que en realitat hi hagin molts turistes que fagin el recorregut fins allà per poder-ho veure. però han dit, ditV, vale, pues ho farem perquè claro. és d'ells, és d'ells, no és nostre, i s'ha de respectar. I ara, els aborígens, que estan contentíssims que van fer una festa meravellosa, que van venir aborígens, de... perquè l'Australia és molt gran, eh? I aborígens no vol dir que vagin eh, vestits deu quants de no, Van vestits normals, però que són dels, que, dels primers que van arribant allà, no? O sí, les generacions i generacions i generacions, però són autèntics. Llavors, què passa? Que aquest dia es van vestir tots d'aquesta manera, que demostren que són ells, porten un, un coll sempre especial amb dos o tres colors, o sigui, bueno, coses d'ells, coses d'ells. I llavors, clar, ells han dit també que com que la muntanya aquesta per sota terra hi ha ja dos quilòmetres mig, abarca més que la muntanya, no és com un pico, no? És més ample. Llavors, clar, hi ha uns terrenys que ara hi havien aparcaments, s'han tingut de treure els aparcaments, o sigui, que allà, és d'ells i ells no poden admetre que ells que se creuen amb els espirits que hi han allà dins creuen amb tota la seva mitologia tenen la seva història s'ha de guardar ha sigut dur ha sigut dur perquè han sigut molts i molts anys que no ho han pogut tenir ells perquè se'ls hi van quedar eh, van tenir que callar en canvi ara han lograt perquèqu pues perquè, perquè final el govern s'ha donat compte de quevens una cosa d'ells, per tant els hi havia pres en cert mò no, per lo que sigui i els hi han tornat. Llavors, ara el primer de tot és treure'l aquestes, aquestes branes per poder pujar. Allà no hi pugen ningú. Allà el que hi vagi s'hi enganxa que és un borigen, un borigen perquè serà, encara no sé si posem protecció, no ho sé això no tinc ni idea, però a l'aboigen, vull dir, toca la pedra i, i sent les seves coses, la seva mitologia i els seus pensaments i les seves coses, però ningú la pot trepitjar. O sí sigui a, a més una cosa, ja no me'n recordava, segons per on va el sol, canvia de colors totalment. Vermell com foc, groc com or. A vegades fa gris clar és una cosa impresionada, una vegada no n'hi ha prou de veure-la, tindries que veure dos o tres dies si ara jo no tinc ni idea si ho faran potser hi haurà una protecció de bastant lluny d'aquest monícol mun que no et no deixin acostar i no sé, però com que és elevada sí que es pot veure tots els colors i tota la forma aquesta però sí que les agències han perdut verdaderament molts turistes que estaven només aficionats a veure aquesta cosa que és única en el món o sigui que, si algun dia els hi parlen d'aquest del que li acabo d'explicar jo d'aquesta roca eh? és impressionant, és molt maca i els hi han tornat en els que els hi pertanyia Res més per avui Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai Adéu adeu, adeu Fins al dia, vinent